Quarter in the jukebox. Ja, där fick ni höra i Boppenroll här i Radio Frygstalen. Sändningsprotekningen är också Boppenroll. Finns på 98,1 i Åfjäll. 100,6 i Tosseberg. Och 104,1 i Branias- Ja. Nu. Vart rätt tror jag. Jaha. Det låter för då var rätt. Hur? Och så har vi e-post då. Det är ju bara på snabla.radiofruktsdalen.se Snabla. Ja, jag kommer att tänka på en svagart till mig som bor i Stockholm. Som, som skulle ta med e-postadressen för banken. Han har för nu. Och det det kallar han ju snabela för kanelbulle. Jaså? Ja, men det fick problem när det skickade För de, de skrev ju kanelbulle istället för snabela. Ja, ja, ja. <laughs> ja det, det blir lite konstigt ibland. Ja, det är nog bättre att använda sig av gängs äh, namn på teckna. Tror jag har ja. fortsatt med Elson Smith Med låten Whistler Twist Give me one last kiss before you go, dear, or tomorrow. I should change my darling, sunrise will find me hanging around, sunrise, sunrise will find me crying, crying with hearts and sad and blue, sunrise, sunrise will find me longing, longing for the love that I want. I'm sunrise, sunrise är Sunrise, hör du med ja. <laughs> ja, bra. Ja. Han har Vi har ja, Nelson Young spelat först med Sunrise Han har spelat det nu då Innan det då Ja, han länge ska vi dra på det? i hemlighet Ja Ja, när var det nu då Nelson Smith med Whistlers Twist Just det, så sa du Ja, den var bra den ja vi uppsätter känner du inte till nej nej du <coughs> nej ännu där är Rolling Stone Jag låten jag vet inte vi är Han får se hur det låter ja ja man Det var konstigt för de var ju mycket kvar på. Mycket kvar på skiva. <laughs> nej, den, nej. Var, den var kastigt. Över en minut kvar. Ja. <hör> ja, då har vi, har vi flint i. Den hör på en töst bed. Man kanske trött äh, ja. på slutet sluter. Så jag fick vara. Ja, nej, jag vet inte. Jag såg det. Jag såg det. det knepigt. <hör> ja. ja, men. Jag kom lite meddelanden ner. Hej för gänget på Kajsia Hej, vi vill gratulera Karin Teppers som fyller år idag. Och även Anneli Johansson som just fyllt år. Hurra, hurra. Spela något bra för dem. I kväll ska vi ha ett gäng, <coughs> cirka 14 stycken på Strike Out. Det är det musikquiz. Ja, det var tre året. Gör även reklam för indoor rocking. Skriver det. Roots. Rocking Roots Festival kanske heter jag. Den 31. I första till första i andra 2025. Ja. Sen har vi meddelande från fru Lisbet här. Hej. Sitter vid köksbordet och lyser korsord och lyssnar på er och er fina musik. Så trivsamt. Kommer att tänka på min för så för är 55 till 60 år sedan. Rock and roll Music med The Beatles. Det vore häftigt kul att få höra den. Tack och hälsningar från Lisbeth. Och så har vi tre här. Mm. Vi från Åkervägen 1. Hej, vill hälsa grattis till Karin Täpers som fyller år idag. Vill även hälsa grattis till Anneli som fyller pension i onsdags. Puss och kram från Åkervägen 1. Då var det gillar. Pensionsfrukt. Ja. Jo, där har vi ju den här Rocking Roads-festivalen. Ja. På Gustav Freding i Kallstad. Sista januari är väl en fredag och första februari är en lördag. Så det är ju en tvådagårsfest. Med möjlighet för att boka rum och även... Buffier på fredag kväll och lördag kväll och sen genom att den bokar rum så får han ju frukost och Både på lördag och söndag morgon. Och där kommer det en massa med grupper. Och jag kommer inte ihåg namn och på allihopa. Och så var det för nåt återbud och så hit och dit. Så jag säger ingenting mer nu då. Han har själv väl ut på hemsidor och Facebook och alltihopa. Så där kommer ju mer, mer och bättre information eftersom här framöver. Och även för den som är medlem i rockklubben så får du ju ut snart en medlemstidning och där får du ju reda på mer. Det den vägen då. Något som händer i klubben. Säger du, Peter Wattfeldt? Mm. Ja, jag är med på detta. Du tror på mig, eller? Ja, ja. Det låter det vidare häftigt. Detta. Eller tror jag sitter du sitter här och heter på? Nej. <laughs> det tror jag inte. Det var några damer som har fyllt årslast du här. Ja. Ja, jag är med. Ja, jag tror jag ska ta den här skivan igen ifrån... Dog jag och visst på. också. Det var lite svårt för att här, men äh, låter det här för det var fler som var bra som jag sa förut. Äh, men den här, här Rockabilly Queen kan vi spela för dem? Ja, ja, ja, det passar för det. Och den låten har jag faktiskt hört på fler utländska radiokanaler, så den äh, den verkar vara populär redan ute i Vala. Internationellt gång bara alltså, ja. Ja, ja det ja. Det. Sen passar vi på att lyssna och, och hälsa grattis till Anneli och Karin. Ja, grattis, grattis. Ja, så ska det låta. Och så här ska det låta. What you be reckoned with Well, I told about my next so When she showed up Trying to make me feel like a little pup. I was jumping like a chicken With my head cut off Fighting this disease Something called love Feeling kinda dizzy Lost in her dream clothes I think about I Found my rock, Billy Queen Yeah Rockabilly could queen. Yeah. You. det var svårt att se när jag skrev det själv. Jag lite extra. Ja, därför det är därför det blir så. Herschel Almond, Let, let's get it on. Det här grejerna du. Ja, så är det. Ja. Get it all, baby, get it all, baby, och um, Romeo Salven där som gör trist med Haunting Rhythm. Vad är det? Jaha. Jaha. Är jag fortsatt. Laura ja, nå, säger. Och ja, det har kom meddelande här. Kan jag ju ta. Jaha. Uh -huh. <clears throat> per Längström i munkfärs igen. Hejsan alla och skicka en hälsning till mina svärföräldrar. Sven och Solveig Larsson i Munkfars. Ni är så bäst. Hälsar även till ja, Halligörnu, fru Ami Monika, Sven-Erik Larsson och Elinor Hagden i Vallbakon och Ulla Bromkvist och Stig Larsson i Torsby. Och en till Jonas Engström som håller på att samla i bussäten i Örebro. Spelar han till alla med ett jäkligt köt ligande. Ja, det, ja, jag det var... Fler. Kunde ha rör när jag spelade den här ändå slip? Det var han då. Mm. Jag var <laughs> ja, det var misstänkt, så? Ja, jag kunde ha förstört allt detta. Förstör ett hela resa. Om Raffa gjorde något samt. ja. <laughs> Han håller på som i och för sig. Ja, det är han väl vaken ända så det går efter hjärn ja. <laughs> ja. Jag kör den här Gary Stites med äh, bekant låt som heter Loady Miss Cloudy No harm. But taggande Effi här sist med be you done flubbed your dub with me. Hittar du den? Har ja, du någon mer instrumental, du? Ja den kom, kommer väl ha ha ha ha ha Ska vi köra? ha ha ha ha ha ha ha ha jag ha ha på ha ha ha ha vi kan spara den till ett annat program. Nej, där spelar det spelar ingen inga roll. Då är det, det är så här över Kamps då. Är det är ju bra grejer. Ja, ja, visst. Jag kör den. I leave I've been told You come around Before You get caught me Jim med Don't Steal Her. Där den. Ja, det är Ja. Ja, men det är mig. Spelar bra musik för mig, du? Ja. <laughs> Fast nu är jag så spelar den. Ja. Nej. men jag spelar din musik. Ja, du knäpper, knäpper på dem i alla fall. Ja. Så får någon annan spel. Ja. <laughs> Ja, jag har ögon ja. på att ta en låt till här på Dag sigar och Eva Istvots skiva. Alltså, ja, men det... Så är det... det säger jag väl inte nej till. Det gör du inte nej. Nej. Du säger nej, men du... Nej, ja. nej. Äh, men ja, det är en lite snartig låt jag tycker, som heter Typical Me. Den hör vi nu. det T-Stars med Värna Movisan med lite space-ljud Jaha Ja Vi kan se, nästan se ett flygande tefat som kommer ja, ja. och landar och startar och ja. låter det så Jaha ja. Ja. <laughs> ja, och du vet väl du <laughs> Nej, men det hörs ju Du som bor i <laughs> det, hör, det hörs ju jag när det är. Du det? <laughs> ja, ja. kom är för Lukas. Ja, ja. Hej! Spela en rock skriver Lukas. Och inget mer. Ja. Men det blir Det väl kanske. En rockylåt. En låt som jag hörde första gången. Där var med dig där på Sista var var helst på var. Ja då Minns du när det var? Ja, ja då. Nej idag minns inte men Nej. Det var en lura kväll mm. Då fick jag höra något som inte jag inte har hört förut Så var ja. Och det var Jerry Dion Men jag kommer inte ihåg om det var du som hade det Eller om det var från annan ställ vi hörde ett. Jerry Dion River inte. of Love Ja, ja, ja. Ja, du känner igen en. Ja, det ja, kort. Ja, vi lyssnar då. Oj sån. Oj oj oj. Eller? Ja. Ja. Oj ja. <laughs> jo, det är det. Philipson där med bitter feelings. Detta. Detta Då fortsätter jag med Jimmy Crane. Rock A socka hop. Soccer Hop Don't worry about your pop You got a sweet baby it with sweeps Well it's all Turnin' to the beat For well, to the Rock-a-Soccer Rock-a-Soccer Rock-a-Soccer Hop Rock-a-Soccer Rock-a-Soccer Rock-a-Soccer rock Hop Time's gettin' small Gonna have a ball No time to stop Give my sugar pop Well which way Is the rhythm gonna play Well to the Rock-a-Soccer Hop Go you with the pop Well get your seat And dig that beat Well shuffle Up your feet To the rocka, rocka, rocka, rock rocka, rocka, rocka, rocka, rocka, rocka, rocka, rocka, soccer hop, don't worry about your pop, you got a sweet, baby sweet, but it's our Williamste med One Sweet Touch. Den låten var inte bekant för mig. Alltså ja, du inte gjort den. Nej. Nej, det det. Nej, nej. nej. <coughs> så det är. Så det är. Det är lite spännande med tar på den här musiken fast han så gammal och, och det men det där kommer något som är helt deras men aldrig har hört. Ja, det är så gammalt kan vara nytt. Ja. Det det är ju Nej, men jag har en känsla av att det finns så mycket musik som helst. Nästan. Ja. När det är så. Ja. ja. Det är väl nästan så. Ja. Ja, det är, det är väl lika Jag kör här med ja. Glen Reeves då. Rockaboggilow. Low Standing on the corner out in Florida, of Joe's confines. I can see him coming about a half a block away. Walking with a wiggle, hell for party new. No doubt about it, it was Rock-A-Boogie-Loo. Rock-A-Boogie, Rock-A-Boogie, Rock-A-Boogie-Loo. Come out, O.B. be showing what you can do. Tease them just a little with the ding-dang do. Mmm, -hmm, rock-a-boogie-loo. The joint was crowded and we couldn't get a seat. Jukebox was blaring with the rock a -boogieloo. Shoutin' somethin' gotta give Rock-a-boogie, rock-a-boogie, rock-a-boogie-loo Come on, baby, show em what you can do Tease em just a little with that ring-dang-do mm -hmm, rock a boogie loo Woo! Group. She said, a "Make room, Daddy, 'cause your Louie gotta move." Rock a boogie, rock -a boogie, rock a boogie-woogie. Come on, baby, show 'em what you can do. Tease 'em just a little with the ring, I do. Mmm, rock a boogie-woogie. Searching for my Lou, I couldn't find her. anywhere. well, phoned the 3 a.m. club to see if she was there. Found the bell a and she answered the phone. She said, "Look here, Daddy, Louie's found herself a home." Boogie, rock-a-boogie, rock-a-boogie-loo Come be on, baby, sure what you can do Teasin' just a little with the ring-tang-do Mmm, rock-a-boogie-loo rock-a-loo rock a Mmm, rock rock rock-a-boogie-loo Running bare, young Indian prince on the other side of the river stood his lovely Indian maid, a little white dove who was a hurtain, such a lovely sight to see. But the tribes fought with each other, so their love could never be. Running bare. Running bear Loved a little white dove With a love That couldn't die He couldn't swim The raging river Cause the river Was too wide He couldn't reach The little white dove Waiting on The other side In the moonlight He could see her Throwing kisses crossed the way. Her little heart was beating faster, waiting for her Indian brave. Running bare, love a little white dove with a love big as the sky. Running bare. Dove in the water, little white dove did the same And they swam out to each other Through the swirling stream they came As their hands touched and their lips met The raging river pulled them down Now they'll always be together in their happy hunting ground running bear love a little white dove with a love big as the sky running bear love a little white dove with a love that couldn't die Det var Sonny James där med uh, Running Bear En bekant beat Ja, så snart slut på den här Sändningen för idag Jaha Ska jag fortsätta med Larry Williams så länge här då Med låten Oh Baby Ja, gör ja, det då, då. Oh Baby, så är det då oh. ho, ho, ho. You know when she <laughs> The way now as you talk that talk, oh baby. She got the sweetest little wiggle when she walks, oh, oh baby. She got the kind of love and thrills me stuff. She make me holler, whoa, oh, oh, whoa, oh. whoa, baby, baby. Nah. Come on, come on, baby, won't you love me? Oh, oh baby. Ah, don't you tell me now you put no one above me. Oh, oh, baby. I'm gonna ask your mama, can I marry you? Oh, oh baby. Ooh. It's the devil, you know. Oh, oh, baby. Stay. är på boppen här i Radufiksdalen och sängsäkringen är på roll. Och jag Bengt Larsson har suttit här. Ja, och jag som heter Peter Rättfelt och också suttit. Programsponsor över Vitsons Transport AB. Ja. Tack ska ni ha. Helt rätt och riktigt. Ja. ja. Bra. Så tackar för mig att göra oss Ja, tänkt han stå kvar hålla yes. nästa program. Ja, det är jag faktiskt som heter bara Blues, var det inte så, ni så. Ja. Ja. Ja. Mm. Ja, men, ja. Tack för mig också. Ja, tack sårå Peter. Ja, okej. Okay. Hej. hej shout. I say boom, boom. And you say out go the lights. Ausgehen die Lichten. <laughs> tripping, tripping, gentlemen. Right. Boom, boom. Out go the lights. Take it back later from here. Sorry. Boom, boom. Out go the lights. One till Bara Blås, det är lördag igen och idag har vi en hemlig gäst i programmet, eller hemlig är väl inte, han kommer snart i alla fall när han kommer hit så är inte hemlig nej, då får ni höra på när han pratar han och Peter, vår ordinarie medlem är ute och fixar låter men nej. vi kan väl ta lite om programmet va var ja. du en sponsor bänkt? ja, det har vi och det är tacksamt med programsponsorer tycker jag och det är Per-Ola Wollsson Skogsentreprenad Det tackar vi för Ja. Inte alla gången har en sponsor Nej, det är det inte alla gånger Nej Och vill ni kontakta oss så är det ju att gå in på Bara det är på Blos Eller också Bara Blos Går ni in på radioflyktsdalen och söker på då. Och hemsida, ja. ja Men vi ska väl dra igång med låt och det blir en Rolling Stones lot. Ja, det kan man väl försöka med. Det kan du försöka med om du vill. Vi provar det då. Vi ja. provar det. Ja. Peter är Peter, det är i alla fall, vår hemligast. Ja, Peter, vi är inte hemlig Ja, vi är Vänta nu. Om ni lyssnar på TTR. Det är inte så mycket att höra om inte jag skulle vara Mickey, din. Men nu är han på. Ja, bra det Ja, han har svarat några en gång till. Peter Venos heter jag. Och ni lyssnar på bara blås på TTR. Radio ja, för Riksstalen. Och sen har vi vår ordinarie ledamot ja. eh, på resa i Göteborg jag har på Animals med sin blåsgrupp blåskaps mm. så vi fick kalla in det ersättare här som sitter bredvid oss här, hur små? Mm. mm. och jag ska göra lite utfrågningen på dig idag kanske ni kan ju pröva. Ja, vi prövar. <laughs> det är ju försvann en bluesmusiker så eller eller är det så? Men det såg jag att en bluesmusiker, men det är det ju inte längre. Nej, frågan är ju vad fan är. Han är en. Han är en. Ja. Ja, men, han är du. Vi kan upp, pröva redutet idag här. Född uppvuxen i Östmarka. I Östmark, ja. Och eh, jag vet inte vad det är nu för tia, men för vittna namn var onda sa jag att eh, En är ingen riktig östmarking Om ni tar ett eh, nickname Nej det kan nog stämma Så, <laughs> så är, är det kanske inte nu Men Om inte har bytt kniv, och inte, och inte så har du. En ingen östmärkning Om ni har kniv Ja det är det Andra längre tillbaka och, och nu kanske Men, men eh, jag har bytt namn På gånger i livet så det, ja, det stämmer Ja det men nu heter du Jo Ja nu heter jag Jo ja. och, när, och, äh, och förr heter Jogi Ja då är det heter jag då Det beror på att kunna fråga, att ja, det är miljöerna min... är i. ja. Skatteverket har ett namn Och det är liksom det är Varierande och så Men, men allt börjar ju i Östmark det Ja det. så är det eh, Och det kommer att sluta där också ikväll Men ja. Jag tänkte att vi kunde börja Spel Frank Frost My back scratcher det kan vi göra, ja. bara för att varma upp lite. vid Fränke, ja. Det var ett höst. Ja, första låten. Ja. Uh, Hörskan Börj, men tackar jag Peter. Du frågar mig för om jag vill komma och stri. Ja. Du vill, vill ha lite betänketid, ja. Ja, jag behöver några timme, för jag hade egentligen bestämt mig för att detta var inte något stri om. Jag skulle aldrig stri om detta. Och sen så kom du och frågade mig och så kom jag fram till att jag får komma och stri. Ja. Så det betyder att det är löj. Ja, men nu är smärkning. Ja, då kan jag göra det. Eh, vi kan köra en tié, Lightning Hopkins. Och det är aldrig fel. Mm. Myself. She woke up one morning, we fell in the bell Talking about the woman, yeah, she called oh. Say she will, trouble and tough won't get you killed. <laughs> Me sound, knock me over the bed. Ja, vi är tillbaka igen. Ja, det var Lightning Hopkins då. Ja. Vi börjat med hela nu då. Ja, allt börjar egentligen i pannrum med Sven och Pegg vid ståbasen till Ulf Olsson. Jag, jag köpt min första gitarr till Thomas. Alltså, en, en duk. Har du en kvar? <laughs> Nej, Magnus var Jonga. Vad är det hans ändå? Så var Jong Magnus fram i affären. Ja. ja. Eh, jag köpte ju aldrig basen till Ulf men han visste mig hur en spelar ståbas på den. och Det var liksom där först som hände Annars just Mark, så var det väl det stora hela så lärde man av sim. det stora stora. Ja. Fast läppace. Simma viktigt att kunna, det är det ju. Ja, ja. simmar du mycket svinge? Ja, jag simmar ju ett tag på vintern, du. Ett tag. Ja, en höst jag simmade fram till 15 november tror jag. Var dag. Hel var det är väl 10 liksom. Ja, varje dag i alla fall. In, ja. nej, inte in till 10. Nej, åt in emellan och Ja, jag öppevatten i välla också. Ja, ja det gjorde jag. Ut av våtläkt då. Ja. ja. så det gick ju bra. Och se mer med på det vånsbro vintersim också. Det är ja. jag är vak i vånsbro. Det låter som kläggen och simskorna för det var ja, kallt. Det var kallt. Ja. ja. Oh, men eh, första gruppen när jag, grupp på grupperna för nu har väl träffat så lå spelna Jo, första gruppen var ju i i garage till Lennart i skogen, och det var Morgan och Henka och Johan Väst och Thomas Norman och vi spelat eh, allt möjligt. Ja, det ligger väl i genan alla där. Jo, och så var det Dominators senare. Och de känner du till Peter? De känner jag till, ja. Känner du till Jan? Ja. ja, vi är väl lika gamla, ja. Vi leker skon ihop och, ja. och... Då kan du hans historia. Ja, det kan jag. Vi kan ta en Sunhouse-låt emellan här då. Så vi får beta av listan. Det är right. ja, den kan vi ta istället. Vi tar den feeling bad blues <laughs> I alla fall. Vi har fått meddelandet. för Bengt Enneby Han skriver hej. Att ett grattis till Karin Tepper som fyller år idag. Och även grattis till Anneli Johansson som fyllde år i onsdags. Vi ska ha vår musikvist ikväll på Strikeout. Och ha kul. Tror några i studion hänger på. Plus många fler. Ja, det blir roligt. Tror jag. Jag tror du ja. Ja, jag tror det. det vet jag aldrig innan? Nej, det vet ni inte. Vi kan ju hoppas. Ja, vi kan ju ha ett förhoppning ja yeah. Detta var filmmusik där ja. Jag precis kom precis fram till här att det var en ganska taskig film Den fick dålig kritik och den, den var inte ja. så bra Nej, den var lite så det, utslätad på något vis ja. ha för mig. Men det är ju så att även dåliga grejer kan ju ge inspiration och influenser Och jag blev inspirerad av den Faktiskt ja jag blev nyfiken på blueshistoria och sånt tror jag Jag tror det var det som hände Ja, men det var där, då var det bra det då Ja, bra för dig som ni säger nu för dia. ja Sen så var det eh, i den här perioden, eh, Karin Teppert, så här som fyller år idag. Vi gick ju i samklass och det är ju ungefär i de här åren. Då, vi går på och Lite senare där. Och då fanns det en man som heter Per Gravor som hade stort eh, inflytande i musiken. För mig han lärde mig att den kunde spel på gata för det var ingen som hade sagt till mig att den kunde göra det var ju bara att gå rätt ut på gatan vi bodde i Karlstad då så det, det gjorde vi och det, men jag visste inte att den kunde gärna tak. det var bara att gå ut och ställa och spel ja, häftigt ja, man behöver inte be om löv heller Nej. det fina med att spela spel på gata som jag upptäckts under senare år då, det är att folk stannar inte om, om de inte tycker att det är bra nej är det dåligt så går de vidare. De har ju liv de håller på med. Däremot om folk har betalt sig in på ett ställe där du spelar. Då, då blir de ju kvar. Ja, ja, det är kvar även om det är dåligt. Ja, ja, visst. Ja. Så det är ju ja. tacksamt att ha vetnat det som stannar. Ja, ja det kan vara så att det är 15-20 mil till nästa danssak. Och där det, det ju inte med så då blir det kvar. Så på så vis är det väldigt ärligt att spela på gata. Ja, kanske släpper de få tomater på så. De... Ja, för det är inte med och kost liksom. Bra, nej, går det, det går så är det Ja, ja. De här Akustiska gubbarna som vi har börjat med här Och vi ska ta en strax som heter Sunhaus. De fick ju liv ner sig på det, på det viset de spelade på gata Och där det gick mm. Så att ja Vi kan köra Sunhaus bänkt Death Letter Blues <tryck> down the road. When I got there, she's laying on a cooling board. I grabbed up my suitcase and I said, I took out down the road. I said, but when I got there, she's laying on a cooling board. Well, I walked up right close, looked down in her face. It's a good old girl. Judgment day. I walked right close. I said and looked down in my face. I said the girl's good. I'm gonna lay and a judgment day. The back of people standing 'round the barren ground. I didn't know I loved Tell her let her down. Look like 10,000 i was standing on the barren ground You know, I didn't did, love to love Until I began to the let her down Well, I fall off, mom I slowly walked away I say, found your honey I see your judgment day Yeah Oh, yes, I walked away They found found I see you judgment there You know I didn't feel so bad till the good old sun went down I didn't have a soul to throw my arms around I didn't feel so bad until the good old sun went down Don't care what you do Yeah, it's so hard To mm -hmm. mm -hmm. love someone, don't love you You don't look like it ain't satisfaction mm -hmm. Don't care what you do Well, I'm going up this morning To break a day Just hugging the pillows She used to lay at her eyes, Mm, I got up this morning feeling round right from a shoe. You know I must have. They're yeah, walking blues. Det, är det. Det, var det Hört ev i historia egentligen Ja, nu har du börjat, nu har börjat att spela spel med de stora grabbarna om jag tänkt att säga Nej, då, eh, Eller Torsby eh, Norsan och gänget jag, Det var, jag, var väl på den tia jag lär att känna dig kanske, Ja, ungefär. det kan nog stämma väl 15-16 någonstans <hör> Och när jag har grön på det här så Ja, tänker vilka var det som jag blev inspirerad av. Vilka var det som lärde grejer grejer och så. Eh, och då kommer jag ihåg Lundsberg Winos Det var alltså Dedor. Och så var det Jan Thomas. Och så var det J Jens och Jan men ja. De höger du? Ja, det var faktiskt en uh, skylt som Jonas gjorde <laughs> kvar hem. Han jag hade en valiant och så skulle spela. Han gick på media så skulle spela in en musikvideo. Uh -huh. En Johnny Cash-låt. Så gjorde han en skylt och hade bak i bilen Och här skylten när jag kvar i en mega-års, men inte bilen. Och man står där på skylten då? Den står Linsberg i Vainos. Ja, en svart med vit text. Oh, fan. Den är säkert med er penningen idag. Oh, ja, jag ja. <laughs> Lägg ut på tradera sig svingen där <laughs> tänker jag. Ja, visst då, då. lägger det ut direkt. Ja. <laughs> ja, det var sido, ett sidospår. Men det var bra. min, min upplevelse av det Bandaton när jag började höra på dem det var ju att de bland stilar och sa de lite onormal sättning. De spelat lite garage och sånt med ståbas så det var ju liksom nytt för mig och bland annat så spelade till låten My Generation med The Who. Och så har jag tänkt på, ja men hur var den upplevelsen? Och jag ska försöka förklara i ord då. Och jag tror att det var ungefär som att du tänker att du sitter på biblioteket i Torsby och läser om franska broderier i 1700 talet Allt är lugnt och fint. Det är kanske februari gnistrande snö ut. Det är jättelugnt. Du sitter där och andas och läser. Och så plötsligt så får du en granvinnfäll färdig ansikt. <histern> <smärker> så var uppenbarelsen med The Lynchburg Wynes. Så alltså har det det. Jag, jag <histern> fick inte en <för> riktig uppenbarelse. Ja, <histern> Inga vindfäll. <histern> <histern> Nej. Ja men Så var det för mig. Så vi kan spela Who Am I Generation och så tänker vi att det är Jens som spelar kontrabas. Vad kan vi göra? Med Topcom du tror jag han hade nog kärn på den tiden. <histern> ja. We get around Talkin' about my generation This ain't do look awful Talkin' about oh. my generation I'm about die before I get old Talking about my generation about my generation my generation, baby Why don't you all fade away? generation Don't try to dig what we all y'all sensation trying to cause a big sensation my generation talking about my generation Get around Talking about my generation This ain't gonna look awful Talking about I hope I die before I get old Fick han väl slita i då Om, om det gjorde den här benen Jag skulle tro det Men jag mm. vet eh, han, han och de komp eh, sli, Slipp Labif i fansbord Ja Då fick han slita sina fingrar ja. Jens. För Slipp biff tog aldrig paus, han, Nej, jag Sen stod han och vakte Han har rökt ner benen klockan var slut för festen Men han ville inte ge sig vilket, vilket år var detta Nej, där ja, det kom jag in. Jag var ju där. Jag måste ha varit, ja, på 90 någon gång kanske. Eller Nej, det var tidigare. tror Var det tidigare kanske? Ja. ja, det? Ja, jag är huggenit man. Ja. någonstans efter 85 måste jag börja i alla fall, kanske. Mellan 85 och 90. Ja, slutet på 80-talet. Prick in det där. Eblan har gått detektiver. Vi är här Ja, ja men. Bara en femårsperiod. Vi ska Sen ringa. var han i Östmark och spelade var Jonas Edorsson. Tror jag har spelat trummor och han har fått Han <laughs> är än, det än Edor kanske. Jag han vet aldrig Har gått beta kommer och. Nej. Eller han men har han Men han är fullt drag på hon. Men det var bara hög i alla fall. Det var i alla fall det hög. Och då varte det ju så här då att det har varit en orkester sen med Jan och jag och Stefan Davgård och Palle Epejlis mm. som hette Dominators och det var väl det första band som var, jag var ute med och spelade lite mer både mm. i Kallstad då Slutet på 80-tal Det var också också slut på 80-tal Ja, kanske 91, 92 tänker jag börja sen. Det är slut på 80 talen 91, 92. Om man ja. är långsam så släpar det ett par år. Ja. Ja, du bodde i Karlstad. vet inte vad han porra eller om du var med. Jag skulle på fest på något ställe. Och så... Och vi har en där gäng som brukade åka i kring. Och så var vi in till dig och sen så hade du små skällpadder. Ja, det har Ronny Barts med förstås och då sa rutin att stäck inte ner fingran där och det var ju samt som att säga att han skulle göra för då satt han ju satte satt så ju, satt, ju satt... Ja, satt paddan på satt, satt ni fingrarna där ja, ja. det är ett jävla bett i näbben dessa. ja jag samlar på och för att det var ju så att folk skaft dem ju när de var små för det var så gulligt mm. Eh, och sen när det har varit lite större och unga Andera som missar handen, de nog mycket så går de bort dem igen och då var jag där och adopterar dem så jag hade ett eh, akvarium som jag hade full i tackor. Ja, se det här. Det kan man ju kalla dem då. <laughs> ja. Har du haft skölp, på Nej, jag har aldrig haft Jag vet jag någon som har någon gång vet jag. Jag har också stökt ner fingrarna. <laughs> Att de aldrig lär sig? Nej, nej, nej, nej. Det var ingen som satt hem med innan. Men. Jag har lärt mig, vi har aldrig gjort fosten innan. Har vi aldrig gjort det? Nej. Har du gått något sköldpadd hem då? Nej. Nej. Men det, faktiskt då minns jag en tegrej med sådana jävla sköldpaddan. Det var att jag började och resa mer. Jag bodde i Göteborg och resten av bandet. Då. Så vi började åka till Göteborg. Och då ville jag vara med mig det. Så jag tillverkade verket resa -akvarium och hade bak i 245 med är T-verk bara för turnéändamål alltså. Ja, resaakvarium ja. Mm. Så de var med ner på resan dit. Sen minns jag jobb som murare i Karlstad här. Då, och så minns jag en historia med min chef där. <hör> jag bestämde mig för att jag skulle säga upp mig. För det var någon som, som jag var duktig på. Vart senare i livet och se upp dig. Ja, jätteduktig Bra det. talang att ha det. Ja, det kan det vara. Ja, det, det jag. Jag, jag är dålig på och, det jag och. Upp och samställa sen. Ja, jag, jag tänker då fem. Tänker du ha mer pensionspoängen med mig och, Ja. Så kan man. då hade jag bestämt att nej, jag lägger ju ut till Göteborg för de andra var ju där så jag tog ett snack med chefen i Karlstad och ja, han lyssnade på mig och jag vill säga upp mig för att jag ska spela musik nere i Göteborg Jaha, ja, så roligt då ja, Jag har också spelat musik sa han <skratt> Ja men det var ju kul liksom, jag var nyfiken jag, jag fattade ju inte vart han var på väg, han började berätta och, ja, han har spelat spelt in för musik fråga. jag, vi spelat så och så han tar ett tag och sen vart han var helt allvarlig så sa han men jag växte ifrån det. Yes, <laughs> men det har ju du också gjort faktiskt. Ja, det har jag gjort. Jag är klar nu. Det är länge sedan du spelat. Ja. Men vi kan ta en Dominators låt på CD'en där bort med bänkt. Oh, det heter Highway Man. Jamen, tomman ja. den ut. de har spelat förut några gånger men inte den, här låten. den Är inte det? Ja, Peter har bett en skiva ämte. Hans favorit. <laughs> jag. Om vi ska ta igen. Ja, har bara spelat två bete förut i alla fall. Tommy, men ingvarna hotar med. Ja, ingvarna har det också. också ja. ja, så att det snäll. Nej, ja, det är bra skivarna. Uh, fått uh, önskningar ned till Lars Montan. Och han skulle vilja höra Susan N med Stylemasters, en holländsk grupp. Den drar jag Bengt har fixat fram med den där. Det var den. Mm. Style Masters heter det. Var en önskelåt ifrån Lars Montan. Susan Ann det är låten va? Ja, ja. den är bra det. Vi... Det går fort det här. Vi får väl spita Vi får på jag kan, jag kan nämna en grej. Vi var ju mycket ute på fester en sväng. <laughs> I livet. <laughs> ja. Jag är väg på rockfester och grejer. Ibland på nättröjan för du var rätt så pigg för hämna. Mm. Så enstundna skulle nu ut mitt i natta och jag gb-glaskrubber. Annars dundna så kunde det vara flygande tefat som man fick kasta bin och in i skogen och leta efter Ibland visste det att det är lamporna vattentorn och vattentorn. Jag hugger detta. Det mycket grejer. Det var, det var mycket infall idag så kallas taket grejer för diagnoser säger jag, jag kallar ja. det egenskaper men det var snälla grejer det var aldrig några egenskaper. Det, det var, var fint, fint sagt Peter försiktig så vi vandrar Ja vi vandrar vidare mm. vi kommer in på muring där och, och arbetsliv och det är liksom grejer på att bli på allvar och så här Nu skulle vi tjäna penningar. Och med the Dominators så började vi ha spela på festivaler och och klubbar och krogar och tak som det heter. Eh, det var ju jag och de andra som hade koll på det. man jag fick börja lämna tak hur den bokar och hallar på. Sen i dessa år, alltså, jag flyttade ner till Göteborg där. Då, och en avgörande grej det var att eh, mormor bestämde sig för att sälja ett skogsskifte upp i grannsängen i röjdåsen. Så det fick ett för tidigt arv på 100 000 kronor. Och det var ganska mycket pengar då. Och jag gjorde det som jag tänkte är det enda raka. Och det var att säga upp mig från arbetet och så öv kontrabas harenda dag. Ja, det är helt sunt. Och nu ska jag tro att finansrådgivningsavdelningen på Frygstaden Sparbank ställts upp i tv soffan och gjorde vågen. För detta var ju smart. Men, men så var det i alla fall. Och sen går det några år och sen... Och sen dör Jan tyvärr hastigt och abrupt eh, kvällen innan så är jag till en för vi bor grannen nere i Göteborg då, och så lånar jag alla Rory Gallagher som man har eh, av en slump så jag minns att han sitter där i Soffa och han var ganska utarbetad och så skulle man iväg på en motorcykeltur dagarna och nätter ett gäng och skulle göra reportage om detta och sen var det inget mer så den här låten är för Jan och den heter Heaven's Gate. Ja. åre. Det ja, var råd det. Riktigt bra. Ja. ja vi är överens om det här att detta var bra grejer. Ja, spelar bara bra idag. Ja. Sen har du har ett minne Peter av en av mina många ströjobb som jag kallar det. Ja. Du hade med en ett äh, LP också jag som över uh, min en gång i tiden, ja. ja, jag tycker du använder detta ord min. <laughs> ja. Mig, för det är faktiskt min. Ja. Det stämmer det. Nej, jag renoverar köket en gång där jag kunde ha över. Också i början på 90-talet. Ja. Och då kom jag på att jag skulle ha valv i två dörrar där. Och det ändå gick du i skolan eller jobbade du i då. Ja, det var då? Det var precis i början där i alla fall. För då hade jag kommit på att den kunde ta på sig extra jobb. Ja. Så då var du hemma och gjorde två valv i kök. Och så skulle jag betala dig. Och då hade jag en sån i Borg Williams som box. just LP-box. Som du krävde. Mm. <laughs> som är min. Den fick du. Jag vet inte om den var med i skiv eller vad det var. Men så var det han. nu ser jag den för första gången sen dess. Min trick. Och vi ska <laughs> Har inte <ett> spilt på <laughs> Vill du köpa den tillbaka? Nej, då tar du och river du väl ner valvar då? Och, <laughs> och det är Bo Berosan, nu så är det inte vart. Ja, då blir det hans nu. Mm, jag, jag värde ut en låt i denna, du sa att var, du påminner mig om den här historia här om dagen. Eh, så jag tätt i den och då fann jag en bet som heter Lonesome Cabin. Och är det är vinyl som huller här. She right way back in your arms The room is so small I can't even put up no cooking stove The room is so small till I can't put up no cooking stove So cold, so cold out And I could I the lightning flashing on my uh, winterpane. Head raining, head raining, and I could see the lightning flashing on my uh, winterpane. But the little girl in her head up in my chest and said, I love you, and I'm, I'm not ashamed. Yeah. Och så ja, så ni var ju det. Och så har jag fått ett meddelande från Vanja. Hej Bor pöker, jag får ståpäls av nostalgin. Hälsa Jocke från mig. Kram på er. Tack Vanja. Vi kramar tillbaka då. Ja, ja det är jävligt, det är ni lyssnar på Radio Fryksdalen och programmet är Bara blues. Och det är på TTR-besänder. Och om ni vill kan ni om ni har några frågor till JO här eller vill klaga på honom, <laughs> som han sa här eller någonting eller bara skicka hälsning till en så kan du gå in på har du Fyxtalens hemsida så klickar ni på kontakta gram bara blos eller kan ni skicka till blos snabbbelag, eller så kan ni smsa, då skriver ni RF ger upp och så skriver ni hej Jocke, trevligt att höra dig, din röst eller och Då skickar till 72456. Ja men det är ju fint. Ja. Jag kan väl säga så här då att all de jag skyller pengar så ni behöver inte skälla meddelanden in utan jag, jag betalar till vecka. Jag löver. Jag löver. <laughs> eh, vi, du är inte löver för mycket. Nej, men det gjorde jag inte heller. <laughs> Vi är i min lilla berättelse här då, detta är inga märkvärdigheter men ni sa ju att jag skulle komma och berätta lite så då är vi fram vid Åmål. Dit kommer med The Dominators och vi kom dit med tåg faktiskt. De startade med bluesfestivaler där någon gång i början på 90-talet och de ordnar en av gångerna så ordnar de ett bloståg i Göteborg så att folk skulle kunna åka tåg på festivalen och vi spelar på detta tåg och på så vis kommer jag till träffa träffar en massa människor där genom åren är fantastisk musikmiljö som öppnar upp höv ännu mer jag har faktiskt två personer i Åmård med medlemmar i rockklubben sådär ja, det är inte dåligt så Nej, är det inte. Alltså, ni har ni fått till det Ja, jag vet inte. Det sprider sig ut över världen. Hmm. Luringar då. Men eh, det finns en låt med Knut Reiersrud som heter Blues Power Part 3. Som är ganska... Eh, ja, den den eh, visar eh, musikaliska riktningen som blev då. För det var det hände lite allt möjligt. Det var blandningen av alla möjliga grejer och vi hade ganska kul. Så vi kör den med Knut Det har varit en lite annan inriktning som du sa, ja. ja. Mm. Det var ju lite spiller på slutändan, tror jag. Lite alls möjligt. Nu har ja. fått meddelande också ifrån Ricardo. Hej gubbar i studion. Tusen tack för ett kanonprogram uh, med vad Only jo. Nästa program för Jocky blir rockboppen roll, frågetecken. <laughs> har det gött, gubbar. Go Jock. står det, ja. Gå. Skärmen är <laughs> Ja. ja, det var roligt meddelande. Tack Ricardo. Ja. <laughs> ja, ja, Jag ska säga några ord om den här beten till Knut. Eller mixen som det är egentligen. Det är ju inklöppt grejer ifrån Alan Lomax Field Recordings. Alan Lomax och Vala runt tror jag och spelat in all möjlig folkmusik. Men, ja, jag fick till och med fått ha någon fan åt uh, Laddbälle i ett fängelse. var gott ja, att få en fri om du ställer till där. Ja. Ja. Där kommer han kanske mer om, senare om vi hinner. Det. Ja, nu, eller en annan dag imorgon morgon ja. Han skrev den där God night, Harry, inte fängelschefen stötter. Finns det några rykten eller legendom? Så han har Jag vet inte om alla en Lomax var med. Ja, Okej, okay. så det var nyckeln till frihet. Till frihet, ja sluga, kära är eh, Den här typen av låt där som, som det här varade, en del tycker att ja, men detta är inte riktig musik det kläpper in och det utnyttjar och så lägger de på sina egna grejer och så här och så vidare och så vidare men eh, för mig så jag tänker att oh, men det, varför ska ni ha gränser egentligen vad spelar det för roll, är det bra så är det bra eh, så därför och, tycker jag om sådana grejer och Musikmiljön som är var då i alla fall kanske ännu i Åmård var ganska gränslös. Det var, liksom var influenser i för alla håll. Och där träffade jag då Harry Banks, en engelsman. Han spelade spelat akustisk blues och han lärde mig massor om ragtime och akustisk blues. Så jag och han spelade spelat på duo eh, lite här och där ett tag. Och sen så eh, träffade jag Dan Magnusson som bodde i Åmård med trummis- och så startade vi ett band och så var det med en munspelare som heter Robert Wangenby och vi höll på i ganska många år och åkte runt och var på festivaler och grejer och vi hade ju skitroligt och det var ganska högt i tak så vi ska, vi ska ta två beter ifrån den första CD vi gjorde och den första låten heter My Washer Woman is Gone och den andra heter Groundhog Blues Let's get Där var du på bas, eller? Där var jag på bas. Har du prövna brevna instrument? Ja, det var bara baser. Olika typer av baser. Olika eh, typer, ja. ja. Jag fattar ju efter 20 år att, att det fanns någon som heter elbas. Ja. Annars hade du börjat runt på den här möbeln i, i hela mitt liv. Olika stränger, och Olika eller? stränger. Så att här då, i den här studion, denna tia, då tror jag, jag hade två scensträngar och så två censsträngar med metallkärna då för mm -hmm. alla basister out där som vet hur netar de om nu. Ja, om viktigt ja, där det va. Ja, har du spelat in? Vi spelat in i en studio i Åmål. fortfarande kvar i Åmålen där då. E och denna beten var väldigt lång. med spelade den nu för att Bengt hade ju öppelgryt. Han var tvungen att gå ut här. Så nu tog vi <skratt> lite långa beten. Men nu är han tillbaka. Ja, det är en helig fokus. Dan som spelar trummor här då. Det är han som spelar trummor med C6 Stiv. Nu vi ska komma fram till det. Men han hade varit, varit i Afrika. Och, och spelat på lite hoteller och så. Och sen vid ett tillfälle så var han kvar där. När kontraktet gick ut. Och så blev han med ett gäng... Eh, fribröttare eh, och de tog runt och de hade musik med sig och ganska mycket slagverk så Dan blev med i det här gänget och det här är väl på 80-talet tror jag och han berättade för mig att när han kom hem därifrån och var med om detta så byggde han om hela jävla rumset när han kom till Åmår för han hade fått det här med musik, det var bara helt ställt på hövan, han ifrågasatte allt han har lärt sig eh, och han hade jättemycket afrikanska influenser i och allt jag har lärt mig om Afrika kom ifrån honom då. Eh, en gång i Åmård när vi spelade till Nistan där så byggde han in en cykel i tromset. Jo, det kan ju vara bra. Ja, du, Om du tänker dig en gammal metallcykel så har du ganska många olika klangbilder i den. <här> ja, ja. <här> eh, så att det var ganska... Eh, brytande i huvudspel med Dan. Han lärde mig mycket och slutade och slut tänka. Vi spelat med väldigt många olika folk i den här perioden. De med Harry Banks Busser som det här orkastorn hette. Vi spelade med som ett Kenny Brown från Mississippi som hade spelat med R.L. Burnside. Vi ska inte spela med Kenny nu men, men han var en rolig jävel. och var en av de Roligaste spelningen jag har haft i Åmer var med honom en gång. Vi ska ta en festival så spelar vi med en dam från Portland eh, i Oregon. och heter Sheila Wilcoxson och den här beten heter No Business. Kids living in another country. I showed him a hungry kid living in the next block. He looked at me and walked away. No business. Oh yeah. No business. You got no. Take a look at your own bang yard. Man said, could you help me out, sister? Send money to a foreign land. I said I gave all my extra dollars down at the homeless shelter. He pulled back his hand. No business. smell just like yours and now he don't buy my cars no more no business Som vi spelat med i på en av festivalerna i år, då med Harry Banks Business. En underbar kvinna. Vi ska raskt hoppa vidare här till en annan puck som vi spelat med. Han heter Svante Sjöblom, han bor i Skåne. Här på den här CD:n säger han med ett gäng danskar. Förbannat duktiga musiker. Och så är det väl Len Nörman med också tror jag på någon typ av jamboree någonstans i Danmark. Så är en liveinspelning. Svante är även finsnickare och spelar även tennis. Och när han inte har arbetskläder eller tenniskläder så har han kostym. Den här låten heter Know Your Rider. Svante Det är det är förbjudet att häppa någon speciellt... Ha, ha, ha. Så det varit lite uppskällt ja, ja, det har det såg. Det Ja, ja tar på tar på dansker och då sa jag jag köpte jag sa, jag köpte i bra skivt och HP Lange där i Omål han var ju med här sa du Han var med där, ja, i ja, gänget. Ja, det, i var... eh, han var med i gänget. vi, vi hinner inte tälna med om dem nu, och det var ju sön men vi kan ju ta det i ett extra insatt program kan en spel dansk blues. Där får vi ner och skonsk och allt möjligt. Nu är vi framme. att träffa en, en gubb som heter C-Six Steve eh, ungefär år 2000. För då hade jag hamn i Norge uppe i Oslo. Eh, Steve hade flyttat till Norge från eh, USA till Notodden med en gammal studio. Delar eh, av studion var från Stax Records. Oj, faktiskt Mixer, ett mixebord. Stacks och volt gör ja, man legendariska studios i. Ja. bäst mm. att du skulle bli lite blöt i ögonen det <laughs> Och där var du. Steve hade ju massor med erfarenhet från musiklivet och så här och jag hade spelat på notan den bluesfestival med Harry Banks och där fanns där man som heter Morten Järde och han visste att Steve sökte musiker till ett projekt. Och jag var på jakt efter någon som ungefär som lät som Steve. Tom Waits hade du kommit sitt album Big in Japan eh, ungefär 10. Och jag var jävligt inspirerad och det jag ville spela och Så dök den här gubben upp då. Eh, och framförallt så träffade jag då också en musiker, trumslagare som heter Kai Kristoffersson. Som är en av de bästa trummisar och musiker jag någonsin har spelat med. Han är även producent nu har egen studio i Oslo och spelar lite grann och jobbar med lite olika saker. Och för mig som basist var det att ha en trummis med sig som du kan lita på när det är lite rörigt på scen och improviserande människor som gitarrer och alla möjliga instrument. Det var liksom, om inte jag kunde lita på trummisen så kunde jag inte slappt nå. Och Kai kunde alltid lita på. För det var, jag har tänkt på det där, det var lite som att ungefär som du ska ta det över, är helt vild älv på en Hängbro. Så broar kan gunga lite grann, men du måste veta att du hallar. Mm. Och kaj höll alltid. Eh, med Steve så, ja, det händer en hel del. Eh, vi hamnar i England till slut och allt möjligt. Och det finns massor av historier och grejer som jag lärde mig av honom. Eh, framförallt lärde mig hur en överlever- utanför systemet för det var det hans grej byggde på han hade levt som uteliggare i tonåra ifrån han var 13-17-18 tror jag och då bodde han baka en affär eller? ja han bodde i kartonger och lite allt möjligt och det är en del som säger att han ljuger om de här grejerna men det är sant alltihop jag hörde de historierna tusen gånger och det är ingen som märker ljug så bra du, du håller inte samma story så länge Eh, sen så han nu skapat en figur runt det här då, liksom eh, brand och allting men men allting är sant. Och då den perioden då jag spelade med i sex år i början där med Kai så var det liksom då som vi byggde upp en vad ska man kalla en musikalisk konstruktion runt den här figuren Sixtiv. Jävligt spännande tid eh, och vi ska dra igång med en bet som heter Rocking Chair. This is how about a rocking chair I bought no one in Murfreesboro. You want nothing special, buddy? I'll get me. I need your Good boy. I'm talking jail. Ja, mm. tiden går här. Klocka jagar oss. Jag ska försöka bara säga någonting kort om det här innan vi tar en bet. Var har spelat ni in det här? I Steve studio på Notodden. Ja, det det. är analog studio han hade med sig. Han var ju en sån natural born entertainer. Han, han kunde inte gärna han. Sen hade vi eller han rättare sagt nästel sig in då i, i England så vi började sekt på det vi skulle dit. Eh, han var dit själv först gången han har spelat och sen så hade vi bokat in en turné och så en månad innan så fick han hjärtinfarkt så det var bara bok av allting eh, sen så var han igång igen så vi bokade in det på nytt och den turnén kallar vi för After Heart Attack Tour <laughs> Så körde vi på ett år, till ungefär. Det var ju för tidigt egentligen. Han skulle ha vill längre. Så att han fick bara ta ett break sen. Eh, och ta en, en jättelång paus. Eh, han, ha, han har... Hanna sa du, Peter? Ja, ja, jag går vidare. <laughs> han hade en e, egenhet. Liksom. Det var att han gasar ju aldrig. Han bara fortsatte att spela och spela. Och stri och stri. Eh, så jag vet att en gång i... De här Englands resor Alltså liksom hade han gjort extra nummer Och så satt han på en pall där och strig och spelt Och spelt Ja, då var ju trött på det liksom fan, Han måste ju ge sig nu Den iväg som det heter eh, Så då kom jag på att nej, Vi får väl bär, bär bort gubben då. Så då gick vi ut Och så han satt på en pall Så löfte vi in på varje sida på den här pallen Och, och så bar vi utan Och då trampade i en glasbet Naturligtvis trampa upp en stor evla glasbet rätt upp i foten för jag gick barfött på den tiden det var någon hippiegrej jag hade tyckte om att spela barf, barfota eh, så det var massor av, av sådana roliga grejer och eh, allt detta av vi nu då så nu är vi färdiga med det och så ska vi ta en eh, låt som heter Christmas Song Blues <skratt> Det har varit fel bet, men det är nu. det var C60 i alla fall. Ja, det ska jag spela en uh, Christmas-nästgång. Ja. Ja, ja, det har. Ja, just det. Har ni bluesprogram då? Det är december, ja. Under december är ja, ja, det var där Då kör vi Christmas-sång. Uh, ja, bra. Ska jag försöka komma ihåg? Ja, jag kan påminna. Bra vi har jag har två bete kvar att ska spel här och sen är det ju Magnus Bjungman i Lellehem driver ju helt tja och ringer ner studion och ja. önskar mål så att vi har en bet som Magnus önskar eller hur Peter? Ja, så är det. Ja. gick var gick varm idag för att stäng ner och ta hit blankorna så jag sprutar kyl ner. Upplös Magnus Bjungmans Magnus på öken. efter Steve så ja det var lite olika konstellationer som hände och sen så flyttade jag tillbaka till mormors hus i Östmark för att äka helvetet i Oslo så då <laughs> det kan jag göra ibland ja. Ja, jag fick en inflammation runt hjärtat och han på sjukhus och jag hade mm. inga försäkring och ja, vart inte tröd och allt möjligt så då fresk skrev jag mig och sa att då kryper jag hem till halv. och i denna perioden då så hade vi ett band med Kai som spelat trummer med Steve i början där och en kille som heter Per från ett band i Norrland ett punkbluesband som heter Dog Breath alltså direkt. Har <laughs> låter det så ingen? Ja. ja det låter väl det låter väl punkigt. Ja. Det gör det. Ja, det <laughs> ett namn som man kommer ihåg. Ja. och den här beten då All Misery heter den och den är, vad ska jag säga? Om man är lite förbannad och så har den full kontroll över studion och har mycket energi i sig, det låter ungefär som så här. <laughs> Fullt som var den här, ja. ja. Ja, fortare än så blir det inte ikväll på vetan. Vi är framme vid den sista låten här. Och, uh, det här Düsseldorf 57 heter den orkestern som vi hade som spelat så fort här som ni hörde. Jag hade fått tag i en femsträngande bas med ganska lågt register och det är skitgött. En dränker, all annor med en låg basfrekvens. <laughs> det, det är därför de är så rädda för femsträngande baser. Det här är en period... Uh, jag har fruktansvärt dålig ekonomi. Jag säljer instrument och grejer för att få ihop det- och försöker att vara en hyfsad pappa. Eh, om jag minns rätt så överlevde jag ibland- genom att jag kröp runt i Östmark på nätterna- och så hade jag ett långt sugrör. Jag kröp på ryggen i gräs- och så stoppar jag upp det sugrör i fogelautomaten- och så suger jag in med fågelmat som min tantan har lagt ut till foglarna. Så jag överlevde. Jag... Eh, jag var en ganska bra pappa och idag har jag en Kaja på 22 år och hennes svenska favoritband heter Among Lynx Hej dude, så den här är för Kaja Keep your leather jacket on though it's a sweaty in June Your shades and say you're in the music business, too. We you. You talk and brag about how much your studio costs. And like you could need some sweet female vocals. your fingers and say that you shouldn't the same for her. You, you say you want to get to know me better well you will. And I said, do me a favor and please shut your mouth, kid. Cigarette and accidentally burn your leather jacket. Hade vi en låt för din dotter mm. Och då är jag klar med mitt Ja, ja. Och ä, vi är väl nästan klara allihopa här Ja, det är väldigt bra mm. Och tack dig för att du kom ja. Det var väldigt intressant att höra Tack, tack, tack för att jag fick komma Tack för att jag fick komma Varsågod Det var roligt ha det här jag ja, ja. bra program. Ja. Tack för oss ja. ja. Och uh, tack tacka våra sponsor Ja Per-Olof Olsson också Ja, tackar vi alldeles extra för. Och, och vi tackar för oss och sen så har vi en önskebet här ifrån ja. Magnus vid och, och det är Where did you sleep last night? Med Led Belly som han vill höra. Mm. Och den ska vi väl in med nästan helt va? Ja, lite grann i alla fall. Han ja. blir ja. sin nu annars så vi in med den. men ja. Hej med Hej då. Hej då. Tell me, baby, in the ponds, in the ponds, where the sun don't ever shine. I was shiver well, all night too. My girl, my girl, where will you go? I'm going where the cold wind goes. Where's that, baby? In the pines. Jesus will find my foreign nine Jesus will find my foreigner nine my four Ni lyssnar på Radio Jänk Wint som sänder på eget tillstånd och våra sponsorer är Bergströms veteranåkeri, Broruts mekaniska AB, Karlsons gräv och schakt AB, Trottnadalens åkeri, AutoCave AB, Granholmsel, Spets skogstransporter och Värmlands skogs- och miljöenergi AB. God kväll och välkommen till Radio Jänke Wings. Lördag den 9 november, nådens år 2024. Här, här med mig har jag som vanligt. Kent, Och för tekniken så svarar jag Dick. Vi kom ju hit förberedda som vanligt. Gjorde soundcheck på... Ja, fem sekunder. Ja, det var den snabbaste jag har gjort ja, i alla fall. Och uh, jag inte, har inte en aning om vi ska spela Nej, det är du som ordnar. Ja det, <laughs> ja, det är inte något direkt tema den här kvällen heller faktiskt utan det är lite blandat. Spontan musik. Ja. Jag, ja, varför inte? Jag tog med mig den tredje skivacken. Jag var lite osäker på hur många jag har haft med förut, men jag tror att det hamnade rätt. Jo, så vi... men har vi 28? Ja, inför varje bokstav. <laughs> nej, nej, det här är slutet på C till början av F, om det nu skulle intressera. Någon ja, dag. ja. Jo, ja. men det kan bli... kan det bli C, det skulle ju kunna bli lite greenish, kanske. Det skulle kunna ja. bli lite foggat. Ja, det, det, så ska uh, det, ja, det kunna vara. Men ja, vi får se. Blir det blir nog inte riktigt så. Och det är så. egentligen det ja. som är intressant, eftersom du kan... Uh, Plock lite djup där. Vad är normalt? Det blir lite högt och lågt som vanligt. Ja. Vad vill du börja med? Ska vi köra igång? Vi kör igång med vi en liten uppsättning. Kanske skulle säga att om det är någon som lyssnar, vilket vi har att det är, och vill höra sig. så är det ju som vanligt e mailen: www.nabloradiofrikstaden.se och det finns också möjlighet att skicka ett äh, sms där du skriver RF och sen ett mallanslag och så skriver du en meddelande till 72 456. Jag tror jag kastar en liten extra slant, men där kan det vara värt att få komma i kontakt med ett sådant fantastiskt program. Jag menar det. Ja, Du skulle presentera först. Låten. Ja, jag skulle också säga det att det är lite svår skivbacken den här gången för det är svårt att få variation i det för det är vissa artister där som jag har en 10-15 skiva med så att jag har tagit med mig lite cd-skivor och lite annat godis också så att det där med bokstäverna det stämmer inte på den här